Kniha 1, 7 až 9. Válmíky pokračoval. Vyšvá byl byl slovy Dašaraty potěšen a jal se mu vysvětlovat své poslání. O králi, budu potřebovat tvoji pomoc při vedení náboženského obřadu. Kdykoliv tento obřad provádím, pak démoni, kteří jsou stoupenci démonů jménem Kara a Dushana,